Kniha 1, 27 Ráma pokračoval O, mudrci, v dětství, v mládí, ani ve stáří nezakouší člověk štěstí. Žádný objekt tohoto světa nikomu dát štěstí nemůže. Mysl marně hledá v objektech světa své štěstí. Šťastný je ten, kdo je osvobozen od egoismu,